Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. De Camil Petrescu. Pista 17. Un tic în formula repetată e ceva de cabotinaj. Dovadă că dacă pe un chefliu cu ticuri pitorești, îl scuturi și vorbești grav și serios, nu mai face pe caraghiosul nici pe actorul. Dar războiul e mai ales sinceritate, aproape de pământ și piatră. Nu e teatru. Chiar când e glumă. Nu există decât tipuri pitorești, Decât la popote, La intendență și la etape. Acolo, când sunt uneori și cei de pe front, Se lasă ispitiți. Acum suntem numai veseli. Pe înserate a început să burnițeze. În odaia mea patul cu cearceafuri albe e făcut Și masa e întinsă cum se cuvine pentru șase persoane, Nu inși. E un soi de veselie, Chiar când masa e încărcată, și paharul plin, cam la fel cu veselia uscată a figuranților de teatru, care sunt veseli, strigă și beau din cupe goale. Dar când aduce castronul cu abur de supă delicioasă, unde l-o fi găsit, ordonanța e oarecum grijulie. Domn sublocotenent nu miroasea bine. Ce mă, ardei lui Vasilescu?" întrebă mitică. Nu, XY a primit ordin de echipare." Lingurile au căzut în farfurii, parcă a turnat cineva lături în supă. — Ia vezi-mă, Niculae, Paraschive, ăia de acolo. Ia duceți-vă să vedeți. Ce e? Nu mai mănâncă nimeni. E o enervare joasă, făcută din dezgust și istovire. Suntem brigada cu XY. Paraschiv se întoarse cu un chiot de bucurie. — Numai XY. La noi nu e nimic. Dar atât nu e de ajuns ca să ne readucă pofta de mâncare. Nici nu vorbim măcar. Tudor Popescu s-a dus să se trântească pe unul din paturi în așteptare. Signale prelungite și în stradă comenzi scurte, corectate. Y se formează pentru plecare în seară. Să vedeți, dragă, că pe noi ne lasă în pace. Am eu o presimțire a mea, că pe noi ne lasă în pace. Uite, eu mănânc fără grijă. Noi ceilalți ne mulțumim să fumăm fără să spunem o vorbă. La ora nouă vine ordinul să ne echipăm. Ne încolunăm apoi pe o ploaie rece și pătrunzătoare de toamnă. Vedeți, domnule sublocotenent, dacă aruncam mantaua de cauciuc. Bravo, Dumitre, ești o ordonanță clasică. Da, domn sublocotenent. Ce damă, Sunt așa, cum spuneți dumneavoastră. Ești un prost. Sunt îmbrăcat tot în costumul ofițeresc subțire, căci deci abia mai târziu ofițerii se vor îmbrăca cu aceleași haine vag ajustate ca și trupa, cu care am plecat în ajunul sântămăriei. Toții ne admiră cu invidie mantaua. Orișan are pereche de cizme de husar lungi roșii, dar se codește să le puie, căci e frică să nu fie într-o eventuală luptă prea vizibile. Pornim încet după chesoanele de artilerie ca după un gric. Nu se vede nimic și după ce ieșim din sat, drumul din cauza ploii dese, care despundă, e o adevărată mlaștină. Credem că nu intrăm chiar azi sau mâine în luptă. Ba, încă mi se pare sigur, dar drumul ăsta prin noroi, în întuneric beznă, sub palele de ploaie, e îngrozitor. Alunecăm, ne ținem unii de alții și ajungem cu toții în șanțul din marginea drumului. Atenție! Poți fărmat! se transmite, venind din om în om în științarea. Dar cum întunericul e prea de nepătruns, cădem toți rând pe rând în mocirlă. Ne scoatem târându-ne unii pe alții. Mai fiecare pas e făcut din trei pași, unul alunecat spre dreapta, altul genunchiat la stânga și, în sfârșit, cel bun înainte. Mi-e imposibil să știu în ce direcție mergem. Atenție! Atenție!" — Cheson împotmolit! Ocolim așa, ca să ne conformăm indicației, deși ne întrebăm dacă nu cumva acum greșim. Trecem probabil pe lângă un tun, dar nu știm unde e. Sunt sleit, mi se îndoaie genunchii uzi. Ghetele de șevro mi-au devenit ca niște bandaje de noroi rece în jurul picioarelor. Mi le smolg cu greutate, ca și când pământul mi l ar suge. Plouă mereu și întunericul e atât de mare de parcă suntem rătăciți într-o mină, fără un chivrit, fără o undă de lumină măcar. Între o pulpire de țigară și soarele tot e mai mică deosebire, fără îndoială, decât între o lucire de zid alb și întunericul absolut. Când uneori drumul ocolește, întunericul devine și el mai lichid și ne spală obrajii. Undeva înainte s-a aprins o lumină. Imediat încep urletele. Stinge, stinge lumina. Și e fără noimă căci o lumină nu poate indica o poziție, de vreme ce nu îi se poate determina locul. Bujbuim mai departe prin întuneric. — Zanfir, Nicolae Zanfir, nu răspunde nimeni. — Zanfir! Pun mâna pe cel din stânga mea. — Tu ești Zanfir? — Nu sunt, camarade. Zanfir s-o dus, pisemne. Și aici îmi trântește o porcărie soldățească. Mă, cine ești tu, mă, n-auzi? și îl iau de gât. Cineva îmi recunoaște vocea. Mă, e don sublocotenent de la a don, don, don, sublocotenent, eu sunt dintre a șaptea. A șaptea? Apuc de ranițe pe cel dinaintea mea. Cine ești? Din ce companie ești? Vasile Tonitu, dintre a șaptea. Măi, aici sunteți a șaptea? Nu, don sublocotenent, a opta, îmi răspund cinci odată. Dar a au unde e, mă? — E, nouă! Aici, dom sublocotenent, răspunde unul, și parcă e vocea fosforescentă, atât de mult o simt. — Unde sunteți de aici? — Unde sunteți? — De aici înainte? — Înapoi? — Păi nu știm unde sunteți dumneavoastră. — Mă, care are o izmată, o cămașă albă? — Puneți-le pe spate, ca să ne mai lămurim puțin. În sfârșit ne regăsim. Compania era în urmă. Să tot fie miezul nopții, mergem parcă de o veșnicie, de repaus nici vorbă nu poate fi, adică nimeni nu se poate așeza, căci de stat în picioare, în loc, stăm la nesfârșit. Suntem barcă la sute de metri, îngropați în păcură. Frigul nu-l simt încă decât la picioare, când stăm în loc, dar mă gândesc că la un vis nebun, că aș putea să fiu într-altă parte, că la ora asta există oameni care dorm în pat, sau într-un bordei uscat, că există oameni care se odihnesc într-un grajd, fie și pe băligar cald. — Loc! Loc! Loc! Artileria! Vine din urmă artileria! Știu că e artileria numai pentru că acum, în loc să mă lovesc de cel din dreapta și stânga mea, mă lovesc de boturi de cai și roate de tun. Oare artileria merge tot așa de încet ca noi? Oare caii văd mai bine? După un timp tunurile se împotmolesc și se descoperă că infanteriștii se așezaseră pe lanțurile care leagă antetrenurile. Urlete, te în jurături, uruit de fier și de roțiar, și trimise parcă nu se știe de unde, pe deasupra, strigă-te de tăcere. De la o vreme oboseala îmi dă ca un val de nebunie. De trei zile și trei nopți n-am dormit decât aseară, în șanțul șoselei două ore, și azi după masă alte două. Acum picioarele nu mai găsesc nici măcar sprijin în noroiul care alunecă sub ele, de parcă am cauciuc la genunchi. Aș vrea să mă lași jos, să treacă peste mine, bocancii camarazilor, copitele cailor, măcar dacă aș fi aghiotantă de batalion să merg călare. Mi se pare atât de putin ceea ce cer. Sute de artileriști călare, ofițerii de la capitan în sus, călări, aghiotantul călare, firește și ei aici, în iadul acesta de noroi, dar la regiment, la brigadă, la divizie, la toate aprovizionările și la toate birourile, la toate misiunile și la toate depozitele, atâți alți ofițeri. Nu voi să fiu departe de foc ca ei, nu aș vrea decât un cal pe care să merg alături de camarazii mei mai robust, pare mi se. Mergem toată noaptea și acum am pierdut absolut măsura timpului, totul capă de pentru mine o senzație de veșnicie, de existență inumană. De la o vreme începe să plouă din nou, căci stătuse un timp, zanfir care mă regăsise, fără să ne vedem fața, și voinic mă ajutase să lupt toată noaptea cu noroiul, îmi dă vestea că se va face ziua. Îl întreb îndurerat parcă de unde știa asta. Vă spun eu, domnule, suplocotenent, dacă începe iar ploaia, ies că ne apropiem de ziua. Într-adevăr, peste puțin timp, întunericul începe să se încenușeze. Pe urmă devine ceva mai albicios ca deasupra mării, așa încât... Deși au început să se zărească ramuri negre de copaci, oamenii nu se văd încă decât ca prin căci au și ei uniformele tot cenușii. Ploaia a devenit vie, vântul nerepede din când în când în față pânze de apă rece. Suflăm greu și mergem înainte. Când s-a luminat de o parcă am ieșit dintr-un tunel. Ploaia și vântul de toamnă, reped în copaci, tufișuri, verzi încă, palele de nori albi care se tăresc pe marginea drumului, căci acum suntem într-o pădure tânără de carpen și ștejăriș. Ne căutăm oamenii din mers, ne reconstituim unitățile. După un timp coloana s-a oprit, dar acum începe altceva, tot așa de grozav ca oboseala. Frigul care ne amurțește, după ce ne-am odihnit ca niște cai, când pe un picior, când pe celălalt, începem să batem pe loc din tălpi. Îmbrăcămintea e toată luarcă lipită cu clei rece de noi, ghetele de șevromii s-au spart azi noapte și acum, cu ciorap noroioși și boturile atârnând, e mai rău decât dacă aș fi desculți. E un frig care ajunge până la oase. De altfel, de-a lungul spinării îmi simt pe piele, alunecând camelci reci și roaie de apă, care tremură încet ca pe geamul pe care ajunge ploaia. Sunt ploi calde de vară, asta e o ploaie desnădășduită și înghețată de toamnă. Pe la nouă dimineața via, maiorul o ia la stânga pe o vâlcelușă, pe fundul căreia s-a adunat un strat gros de frunze galbene uscate. Mergem acum în fugă. A început acum, sau am crezut-o noi, departe, o luptă vie de artilerie. Câte vâlcelușe ca asta am văzut eu, cândva în altă viață, de la fereastra vagonului restaurant între Pitești și Slatina, ajungem într-o vale mai largă, puțin prin fundul căreia trebuie să fie, pe sub răchite pluate vreun puriaș. Departe, la câțiva kilometri în dreapta noastră, pe o coastă largă, urcă, atacând, pare-se, batalioane de ale noastre. Noi credem că inamicul ocupa aici dealul mic și păduros din față, al cărui povârniș e bătut și de artileria lor și de-a noastră. La dreapta el face îndeosebi un baraj puternic de vreo 50 de metri largime, socotind, după cât se pare, că pe acolo duce calea noastră. Ploaia a stat Întrăgători, întrăgători!" Maiorul pornește împotriva dealului împădurit din față și, cum crede că acolo e inamicul, dăm întrăgători un adevărat asalt. A fost poate și s-a retras, nu-mi dau seama, dar când pătrundem în pădure urlând, înainte, înainte, nu găsim pe nimeni. În schimb ne împrăștie focul artileriei noastre, care lovește în plin. Se nu mai tragă artileria noastră!" urlă desperată toată lumea. Nu ne rămâne decât să alergăm mereu înainte, de partea cealaltă a priveliște priveliștea e foarte cuprinzătoare. E un fel de uriașă strachină verde, de doi 3 kilometri largă, cu mici culmi, bune de pășune, pe toate marginile, cu pădure pe stânga. Prin mijloc pârâiașe mici, cu tufișuri mărunte îngălbenite, nici urmă de inamic, dar n-am apărut bine și artileria lor, Căci o cunosc, e tot cea de ieri, ridică trombe de păcură și fum înaintea noastră, răznind și rupând fier. Înainte și fă legătura pe dreapta!" îmi strigă maiorul Dimiu. Legătura! Legătura și treci prin baraj!" Și cum crede că nu aud bine din cauza bubuiturilor, îmi arată cu mâna și apoi spre stânga. Voiculescule, prin pădure! Pădure! Pădure ne-auzi? Înainte!" Cat lovituri împerecheate de trăznete. Tot dealul zvâcnește când e lovit în coastă. Cratere negre cât niște roți mari de locomotivă răsar apoi în iarbă. Loviturile sunt întrerupte și oamenii se opresc îngroziți. Situația e însă mult mai ușoară ca al altăieri. Barajul e fix și orb, iar cei care trag sunt desigur foarte departe. Unde ne găsim acum? La douăzeci de pași de ei nu cade niciun obuz, iar dacă traversăm patruzeci de pași printre trombele de brazi dincolo, de asemenea, nu mai cad obuze. Cu ochii sufletului închiși, în picioare, strict pe nume câțiva dintre oameni. Zanfir Nicolae, Ciorbagiu, haide! Dar după câțiva pași, oamenii se opresc și în carnea și nervii mei e un conțințământ. Înaintea noastră sunt culcați alți trăgători. Barajul e ca să împiedice sosirea noastră a rezervei și nu avem puterea să ne reprezim să trecem prin el. Pământul tot se zguduie. Unul dintre acele animale apocaliptice, mari cât un munte, dar nevăzut acum, râcăie și azvârle pe o zonă anume, pământul, ca un câine sau ca o fiară care cu picioarele și ghearele își face groapă. Cu un genunchi pe pământ, fără armă, și după ce am dat și mantaua ca să mă simt mai ușor, caut cu privirea un loc de trecut. Pare se că spre stânga, o buză lecat mai ritmic, așa încât s-ar putea trece. Dar deodată o serie de fusituri șuierate, de șarpe întărătat, trec pe lângă mine. Mitraliera! Trage mitraliera! Culcați! Suntem pierduți căci, culcați, neculcați, așa fără post, bătuți de mitralieră e moarte sigură. Zamfir, Grigoriță! Și mănăpustesc înainte în baraj. Năruite lângă mine, obuzele sunt parcă prăbușiri de trăznete căzute pe casa alăturată dintre cele care fac să-ți pleznească geamurile. Și trăznetul nu e nimic pe lângă această dezlănțuire, căci e unul singur și odată căzut te găsește scăpat, dar aici, tocmai pentru că a venit unul, știi că mai vin și altele. Când în plin baraj vine vujitura, cad sau cădem, poate, căci nu văd nimic cu anticipație. Nelovit e constatarea de un sfert de clipă. Din nou o goană nebunită. Sunt colo în plină bătaie pentru atacul de baionetă. Parcă am trecut printr-o poartă. Nu mă gândesc la poarta barajului, ci la un fel de poartă nevăzută, înaltă până la cer, a morții, a lumii celeilalte dintre spațiile reci. Totul de impresia de nou, original. În fața am ajuns din urmă într-o mică vâlcelușă, un lanț de trăgători, culcați în tufiș și printre smocurile de copăcei. La dreapta, la câteva sute de metri, un lanț de trăgători al nostru se abate înapoi. Văd bine căci sunt și ei pe pășuna largă, ca un gard prăbușit întâi la un capăt, pe urmă la celălalt. Nu văd niciun soi de inamic, decât foarte departe la stânga în fund, pe un dâmb, un șir de oameni culcați ca niște mogăldețe exact ca țintele culcate pe câmpul de tir la regiment. Mă scol în picioare și strig și ofițerului pe care l-am ajuns din urmă. Domnule capitan, hai înainte!" Toată lumea îmi urlă ca la teatru, când îi din urmă nu văd. Jos, jos!" Stai jos, domnule, că ne iau focurile lor în primire. Vrei să ne descoperi aici?" lasă ia prin pădure, pe flanc. Se aud la stânga, unde e restul batalionului nostru, urlete neîntrerupte. Înainte, înainte! Deci rămânerea pe loc mi se pare o dezertare. Constat așa, pentru mine, cu gratuitate, în clipele acestea de moarte că nici pe departe nu e acea ploaie de gloanțe prin care se spune că trebuie să treci la război. Din când în când, câte un strop de piuituri, ca vântul toamna pe câmpie, când gloanțele trec mai pe sus, pâsâieturi șuirate de șarpe când sunt aproape. Pe deasupra trec anunțate neprasnic mereu, cum se anunță uruind trenurile, obuzele. Aici izbesc pereche, în dâmbul din spate, cu un fel de titanică nerozie, transformând pădura în ruine și fum, Căci cred că nu mai e nimic acolo, iar dealul n o să-l poată deruma oricât l-ar zgudui. Degeaba. Chiar nu e. Înțeleg că așa, bătând haotic în dâmbul acela, în afară de faptul că ne-au redus toată artileria la tăcere, căci nu mai trage niciun tun românesc pe aici, ei fac un fel de demonstrație gratuită, ca toate demonstrațiile simbolice, că soarta, nu numai a mea, dar a armatei întregi, e pecetluită. Câte vreme ei pot dezlănțui în liniște un uragan ca ăsta, prin care nicio unitate nu poate trece neînjumătățită și nedezorganizată, e înfrângere. În rumenie în rumenien Dodată Deodată, am din dreapta, vine un strop de piuituri care se înfig printre noi în pământ ca ghiarele și provoacă un urlet de bâlci. — Păziți, drag noștri în noi! Păziți! Un lanț care a apărut sus pe coastă, neștiind unde se găsește inamicul, cum n-am știut nici noi, crezând că tot ce e după culme dușman, trage în noi. Fugim urlând și ne adăpostim, încocrujați în șuvoiul vâlcelușii. Nu mai trageți!" se strigă înapoi. Nu mai trageți!" Acum văd că sunt câțiva morți, cu capul culcat pe braț, cu fața în sus, toți cam în aceeași atitudine. Parte sunt desigur loviți din spate. S-a dus elanul de la Olt, de la Măgura Branului. E în mine o tristețe mânjită ca de moarte. Mulți la dreapta se întorc în picioare, pulcuri, pâlcuri dintre-ai noștri. E ceva de înmormântare în amurg sărac. Cărți de citire, articole de gazetă în patruzeci de ani, sunt goale ca niște sertare înaintea acestei retrageri care e realitatea. Drama războiului nu e numai amenințarea, continua morții. Mocelul și foamea, cât această permanentă verificare supletească acest continuu conflict al eului tău, care cunoaște altfel ceea ce cunoaște într-un anumit fel. Rămân așa în vâlcelușă, cu lanțul întreg de oameni ploat până la piele, roz de tristețe cam jumătate de ceas. Oamenii privesc cu îngrijorare spre dreapta. O să ne ia pe flanc. Dar e o imposibilitate. Nimeni nu e pe flanc. Nu se vede picior de inamic. noștii trag în mod stupid în sus, orbește, de altfel nici nu vedem nimic. E o răpăială surăzitoare. Iată însă când stânga, în pădure, reîncep iar urletele batalioanelor noastre. Înainte, înainte!" Nu mai pot sta locului. Haide înainte, domnule capitan, hai că auzi, la stânga!" Într-un anumit sens nu-ți trebuie prea mult curaj ca să alergi înainte, de vreme ce câmpul e gol, decât, decât o impresie de manevre. Capitanul îmi arată cu mâna că în pădure, înapoi, se află ceva. Cum usteți mari cu obrazul sprijinit în cot între oamenii lui, capitanul e o enigmă pentru mine. Gândați tot vom muri, căci azi e ziua, nu mai încape nicio îndoială, ce câștig e să fi plesnit de gloanțe aici? În loc să merge înainte. Strig cu o frenezie animalică, beat de propriul meu urlet. Înainte! Capitanul cu oamenii se ridică și pornim tot lanțul înainte, urlând mereu. Mergem ca la trei sute de metri în salturi succesive. Acum gloantele care veneau rare mi-au nădes. O mitralieră toacă departe, dar lovește prea scurt. Ridică pământ și iarbă la vreo 50 de metri în fața mea. În pădure strigătele românești au rămas în urmă. Inamicul lucrează tăcut și, automat, ca o mașină de precizie. Capitanul comandă un foc spre pădure în dreptul nostru, ca, eventual, să lovim în flancul celor care, crede el, țin fața batalionului nostru. Protestez cu întârjire, căci am certitudinea că tragem între noștri. Dar nu mai pot face nimic, focul s-a deslănțuit. Mai departe nu mai mergem. Lasă, domnule, să așteptăm aici, să ia pe flanc prin pădure. Înțeleg acum că gândul oricărei manevre, în afară de înaintare, pe câmpul de tragere, e moartea și înfrângerea. Reu mereu urlând. Înainte! Înainte! Și urletul însuși e un stimulant formidabil și un narcotic în același timp ca un pahar de vin dat dintr-o dată pe gât. Alergarea încinge și amețește. — Zanfire, Marine! Ciorbagiu! Hai! M-am ridicat în picioare, snopul de gloanțe vine aproape, însă nu cadă nici unul dintre cei care fug cu mine înainte. Ne oprim după zece pași, dar ne ridicăm numai decât. În fața noastră sunt vreo două gropi de obuz. Alergăm lunecând pe iarba plouată și ne înghesuim câte patru-cinci într-o groapă. Dar acum e o înverșunare groaznică împotriva noastră, că s-a întâmplat un lucru neașteptat. Cât timp eram culcați în iarbă, nu eram văzuți. Ridicându-ne însă, ne-am demascat, și acum, în haine verzi, pe negrul gloapei de obuz, suntem bine lămuriți. turile sunt dese, dar pe sus. Veni și din față și din spate, de la cei rămași în vâlcelușă care trag pe deasupra. Dar mai ales ne caută acum mitraliera. Probabil că nu poate aprecia distanță exact, căci trage la zece pași înainte, scormonind iarba și pământul cu snopul ei de gloanțe, ca o gheară de tigru, se apropie din ce în ce, însă părându-i se că s-a înșelat, iarăși repede turbat și metalic snopul, la alți 20 de metri. Cei îngremădiți cu mine trag ca descreerații, fără să scoată capul din groapa de obuz, și din nevăzut, parcă trage mereu fără îndoială nu ploaie de gloanțe, ci snopul mitralierei e destul de nesigur. Dar unul singur dintre gloanțele astea care vin ar fi tot atât pentru oricare dintre noi cât un naufragiu pe ocean, cât un cutremur catastrofal, cât sfârșitul lumii. O simplă izbitură, curtă ca de cravașă, în frunte. Armele celor gemuiți înapoi a mea, în groapă, se descarcă lângă urechile mele chiar cu pleznituri groaznice. Unul și-a rezemat arma chiar o clipă de umărul meu, i o dau la o parte cu mâna furios căci îmi sparge urechile. Aș vrea să dau ordin să nu se mai tragă, dar răzgomotul e asurzitor ca într-un aeroplan când pornește motorul. Trebuie să ieșim din groapa asta căci e moartea stupidă. În față e o nouă cută de teren. Dar mai întâi nu știu cum să fac să se oprească focurile. M-am ridicat în genunchi, în marginea gropii, jucând toată cartea, căci pericolul e mai mare din spate. Fac mereu semn să se oprească focurile către cei din vâlcelușe, ca să putem înainta, fără să cădem loviți din urmă. Dau iar la o parte cu mâna, arma celui din groapă care trage aiurea, neucindu-mă. În sfârșit fac sent cu mâna stângă înapoi, îngenuncheat și sprijinit cu dreapta în iarbă, dar cineva îmi dă cu o vargă peste mână și imediat sunt tras de picioare înapoi în groapă, unde cad zăpăcit. — Ce, mă? — Sunteți rănit! — Sunteți rănit! — Mâna! — Mâna stângă! Toată mânușa e plină de sânge. Un deget atârn îmbrăcat și el în mânușa lui în jos, prins parcă numai într-o ață, dar nu simt nicio durere. Lângă mine, oamenii îmi arată cu privirea pe ciorbagiu, dar nu pricep din cauza alarmei și mai ales pentru că ei încearcă să-mi spuie nu știu de ce în șoapte și cu un aer tainic ceea ce vor. Pe urmă înțeleg, omul și-a sucit în loc gâtul moale din gulerul scorțos al mantalei și are acum obrazul stâng lipit de palmă întors înapoi, ca și când n-ar mai vrea să vadă înainte. Din colțul buzei îi se scurge pe vorbie un firișor de sânge. O chisticloș, parcă ar vrea totuși să evite pământul. Tare-mi e teamă că e lovit în ceafă de cei care trag din spate, își spune unul acum tare în fundul gropii. Și pe dumneavoastră cot că tot din spate v-a lovit. Nu, se și el cu domnul sublocotenent și-a întors capul înapoi când a făcut dumnealui să cu mâna să vadă dacă opresc căia. Atunci l-a lovit în ceafă. Ah, da, tot din față. Parcă suntem acum într-un mormânt. Gloanțele nu sunt prea dese, dar, în fund, mogâldețe se ridică și trec mereu un fugă, la stânga spre pădure, tregători inamici. Nu-i vedem bine decât când se strecoară unul după altul, ca și când ar traversa un drum ca să dispară iar. În spate, artileria nemțească a devenit turbată și pare că a sporit numărul gurilor de foc, căci bat în pădurea care saltă trunchiuri întregi și așchii, fumegând, iar unele obuze trec scurt peste deal, căci bat, se vede, și vâlceaua pe unde am venit noi. Nu mai e nimeni dintre ai noștri înspre dreapta, dar în pădure e un răpăi de arme care, reluat de ecou, devine hău groasnic. Mă întreb ce am de făcut, de înaintat nu mai poate fi vorba, nădăjduiesc, că ai noștri vor împinge linia inamică atât de mult înapoi, încât se pot aștepta sfârșitul luptei în groapa asta de obuz. Dar, după felul cum se depărtează focurile în pădure, înțeleg cu groază că ai noștri dau înapoi sau suntem treptat înconjurați. La gândul că aș putea fi prins, mă cuprinde o de rece, ploioasă. Înfrângerea asta, în serarea care cade, mâna pe care o țin mereu ferită, ca un câine la drobită de automobil, îmi dau o impresie de moarte, de neîndreptat niciodată. Atunci, ca un gând fierbinte, ca o deschidere de moarte imediată, hotărăsc că voi pleca neîntârziat. Oamenii îngroziți vor să mă reție. De-al nici nervii nu mai pot suporta, nu mai pot suporta nimic. Armele care mi se descarcă aici în groapă, în urechi, neucesc și mă înfurie. Pornesc înapoi, în picioare, drept peste câmpul verde, singur pe toată întinderea lui, ca un somnambul. Nu mă uit înapoi, nu mă uit în dreapta, nu mă uit în stânga, nu am decât un singur gând, că dacă străbat acești cinci-șase sute de metri, aș putea să fiu scăpat. Știu bine că numai dacă e străbat și numai aș putea, pentru că trebuie să trec din nou prin focul de baraj, și prin pădurea bătută. Pot să cad în fiecare clipă, Dar dacă ajung dincolo, În mine pulsează gândul acesta Al salvării cum gâlgâie sângele În gâtul tăiat. Ceea ce mă îndeamnă la nebunia asta E durata netă scurtă A jocului. După un sfert de oră sunt scăpat. Am crezut mereu că la ruletă E bine să joci numere în plin. Simplifică. Dacă prin absurd nu se întâmplă nimic Și dacă merg întins, Așa ca un cadavru ambulant, singur în picioare în tot largul câmpului, fără să mă opresc o clipă, orice s-ar întâmpla, sfertul de ce trebuie să treacă. Dar nu trebuie să mă opresc sub niciun cuvânt și nici să fiu atent la cei în jurul meu, ca să-mi pierd curajul și să nu amețesc ca un acrobat care nu trebuie să se uite în jos, și trec într-adevăr încet, fugind numai prin barajul automat. Totuși întârziere nu pot să urc dâmbul de cinci, 6 metri spre pădure. Nu mă pot sluji de mâna stângă și iarba umedă alunecă. Mă socot o clipă pierdut. Acum văd guloanțele care vin, căci le văd înfingându-se în pământ. Sunt mai numeroase decât le credeam. Aproape să amețesc când mă gândesc că nu voi putea urca, dar îmi vine în minte amintirea husarului în care noi am tras peste 200 de focuri. Mă prind cu mâna dreaptă de iarbă, înfig călcâiele pierziși și tot ajung sus, dau un pădure peste ordonanță, scot mânușa și de pe degetul rupt și înfășor mâna plină de sânge pe care o creț fâșiată în batistă. Artileria trage la vreo douăzeci de metri în stânga. Dacă va veni și aici, s-a isprăvit. Peste un sfert de oră încă am ieșit din pădure, am traversat vâlceaua, am urcat-o, acum sunt sus, într-o șosea mare. O nouă poartă nevăzută se deschide de astă dată spre o altă lume sau poate e aceeași pe care o trec invers. Ambulanța ne duce până la jumătatea drumului, unde e un post de ajutor și de unde vom fi luați de ambulanța automobil a diviziei. Găsesc printre răniți, pe jos, și un grup de nemți, culeși în urma noastră când urlam nebunește. Uniformele lor, mai sure, mai moi, cu chivre de jandarmi îmbrăcați în stofă, mi se par ceva miraculos. Când eram mic, auzeam vorbindu-se mereu de stafii și eu nu văzusem niciuna. Luptam mereu cu nemții și acum îi vedeam de aproape ca pe oameni, oameni care vorbesc și suferă. Credeam că sunt numai spirit, obuze, făsit de gloante și umbre, departe. Au pentru mine prestidul imens al lacurilor mazuriene, al ipresului, al verdunului. Ce n-aș da să știu sincer impresia lor despre ziua de azi? Să-mi un reper o singură dată pe care s-o găsesc în dicționarul experienței mele și apoi pe baza ei, confirmând, eu mi-aș da seama de valoarea tehnică și sufletească a întregii campanii, stabilind linia, așa cum fac iubitorii de curse de cai, care, prin întrecerea dintre un cal al lor și altul străin, se pot apoi fixa ca situație față de toate țările cu cai de curse. Un tip cu fața lungă și dură, ca o mască, stă puțin cam într-o rână. Are ochelari de sârmă și, de bună seamă, e gradat, dacă nu ofițer. Sunt aliniați, mai mult sau mai puțin, ca noi toți, pe marginea șoselei în șanț, ca la un bazar de răni de tot soiul. Simte că îl privesc și întoarce capul. Aș vrea să intru în vorbă cu el, normal, și n-am un pretext. Sunt stângaci ca și când aș vrea să acostez o femeie și, la fel el, cu morgă, evită să lege cunoștință. N-am țigări căci i-aș oferi. Aș vrea să vorbim ca doi profesori. În timpul acesta vine și pleacă, făcând naveta, ambulanța automobil a diviziei. Până la noi mai are. Ne îndemânatic, un santiar îmbandajează mâna. În sfârșit, enervat de propria mea timiditate, îl întreb pe neamț în franțuzește dacă e grav rănit. Mă măsoară o clipă și pe urmă îmi răspunde scurt tot în franțuzește. N-am nimic de vorbit cu dumneata. Simt că vorbește de la popor la popor, nu de la om la om, cum îi cerusem eu de la locuitorul Prusiei la Mahalagiul Bucureștean, de la Kant, la Conta. Mă întreb o clipă dacă se l lovesc așa rănit cum e el. Îl simt voit și acest joc, de față în față, trezește în mine o mânie larvară. Niciunul dintre motivele invocate, obișnuit în campaniile de atâțare a popoarelor, nu m-ar fi putut face să lupt cu ură și cu dorința de a ucide. Faptul de a fi pe front era pentru mine un soi de act de prezență, moralmente necesar, și numai atât. Nu ideea de patrie, care pentru mine nu se confundă cu cea de stat în tendințele de cucerire economică, pentru că eu n-am orgoliul fierului și tăbăcăriei românești, dar nici ideea de administrație germană, care nu pare chiar așa de rea, nu m-ar fi făcut să lupt activ, să vreau să ucid. Un singur lucru m-a îmbolnăvit totdeauna când mi l-am confirmat de furie. Pretenția inamicului de a-mi porunci mie ca român în virtutea unei globale superiorități de rasă. Afirmația asta apărea incertă în literatura de propagandă și nu o credeam autentică. Am avut motive, să o cred, în partea a doua a campaniei, când eram uneori apostrofați din tranșeele apropiate, și atunci am tras câteva focuri cu ura și cu satisfacția cu care ești ispitit să apeși pe trăgaciul unui Browning mic și gingaș ca să dobori un atlet obraznic și grosolan. De câte ori un fapt din afară ajungea până la acest substrat sensibilizat național al conștiinței mele, Trezea în mine aceeași pornire de furie. Acum mă stăpânesc totuși și îl privesc stăruitor ca să-l fac să se întoarcă spre mine, ascultând ca de o poruncă fără să vrea. Dumneavoastră, soldații germani, aveți pretenția de a fi curajoși și proști în același timp. Dumneata văd că nu faci excepție, nici de la una, nici de la alta. Ridică mantaua de pe pântece și mi-arată, fără o vorbă, un amestec de sânge și rupturi. Nu pricep nimic. De altfel, pe front, niciun fel de rană nu produce impresia. Cel rănit e totdeauna un favorizat față de cel ce rămâne. Soldații dumneavoastră, îi arăt întăritat și eu pe răniții noștri. Cum vrei să fie la război când vrei să cucerești lumea? Zâmbește amar. Cu glonțul trecut prin pântece, m-au usilit să merg douăzeci de pași, îmi dă un fior de oroare. Înțeleg pe urmă că soldați de-ai noștri, dintre cei sosiți în urma liniei de atac, neștiind că e grav rănit, fără îndoială, l-au usilit să meargă până la targa cu care l-au adus aici și în care sta acum lungit. Roc pe un medic sublocotenent, care supraveghea încărcarea în ambulanțe, să vie, și acesta plictisit și fără nicio vorbă îi face o injecție. Când ai fost rănit? Și pe la ce oră? Acum vreo trei ceasuri eram în pădure și am primit focuri din coastă care ne-au spart tot batalionul. Așadar, capitanul mustăcios și încleștat de pământ a avut dreptate să deschidă focul asupra pădurii. N-am pierdut nici de data asta ocazia de a fi convins și ridicol și de a nimeri anapoda de a nu găsi momentul just, așa ca de obicei. Nemțul îmi confirmă după ezitări că e dintr-un regiment prusac. E într-adevăr profesor, a luptat în Rusia, a fost și la Verdun. Vreau să știu cum îi se pare lupta de azi. Nota autorului Soldații trebuie să frământe noroaile, drumurilor și potecilor, făcând marșuri lungi și obositoare în executarea mișcărilor de regrupare ale armatei a doua. Soldații diviziei A3 a treia, mărșăluind cu greutate pe drumuri noroioase și desfundate, cu podețele stricate, pe fric și ploaie, ocupaseră în dimineața de 2 octombrie cu brigada A5 a cincea la dreapta, moha, iar cu brigada A6 a șasea la stânga, Barkut. Soldații diviziei A3 a 3 care pentru întâia oară întâlneau artileria grea germană, au suportat bombardamentul cu bărbăție, au respins, sângeros, toate atacurile și au făcut câteva sute de prizonieri. Pentru mine e cea mai grea de vreme ce am să mor pe aici, iar din alte părți am scăpat. E o logică pe care o plătesc cu un surâs mieros. Dar în comparație cu alte lupte, nu e comparație. Întâi iau aceasta ca un răspuns umilitor. Nu e o comparație între un leu și un câine. Simt că nu voi putea înțelege nimic pentru viitor, că n-am elemente care să-mi ajute să înțeleg cele ce vor veni, că azi nu pot stabili linia. Stărui surâzând, totuși. Acum cred că el nu e atât de inteligent să poată osebi raporturile, iar trebui o mai largă vedere și o mai justă înțelegere a detaliilor caracteristice. Ficțiunile nu se pot compara și ele nu pot crea realități. E altceva. Ăsta nu-i război adevărat. Și întorcându-se spre vecinul lui, tot neamț ce fuma. Zodume, loite. Așadar găsești că a fost un bombardament puternic neobișnuit. Am un punct comun în vocabularul logic. Eu uimit că înțeleg nemțește, puternic hm, și surâde. Ce-am văzut noi la Verdun și pe Zom, acolo să fi văzut sute de tunuri trăgând, azi au tras toate, cine știe, 80, nouăzeci de tunuri. Nu mai pricep nimic. Ai spus tovarășului Dumitale ceva despre focul puternic al artileriei. Vorbei de a noastră? Se strâmbă de durere, își pipăie burta cu dezgust. Ca toți cei atingi de peritonită, are mintea extrem de lucidă. Injecția l-a făcut vorbăreți chiar. Nu, domnule, vorbeam de a noastră. Am să-ți spun eu, dumitale, o vorbă. Noi germanilor, ne place mult duelul. Noi, prusaci, mai ales, avem toți tăieturi. Uite, aici... Și mi-arată în fața urechii o crestătură. Ei bine... Noi avem un fel de zicătoare. Nu te bate în duel cu unul care nu știe să se bată, că e periculos. Pot să spun, domnule, că, dacă dumneavoastră ați fi știut să faceți război, nu mai eram eu azi aici, ținându-mi mațele în brațe. Un moment bănuiesc că el s-o cotea că suntem în superioritate, tocmai din cauza ignoranței noastre. Credeți că vom câștiga războiul din cauza lipsei noastre de experiență? Să câștigați războiul, nu știu, zău, dacă peste câteva ceasuri cei din 337 nu vor fi aici, unde stăm de vorba acum. Știu că voi muri, altfel am certitudinea că în două săptămâni aș fi fost eliberată de ai noștri la București. Și acum știu că nu glumește. Dar ce ai vrut totuși să spui cu acel tromăl foer? Uite ce, domnule, are și războiul regulile lui, ca și duelul. Noi, pe frontul de apus, avem ore când nu tragem un foc, chiar dacă englezul juca bridge în poiană. Cum crezi dumneata că se poate trăi? Pe urmă e o regulă. Dacă tu stai și inamicul pornește la atac, artileria ta trage. Atunci inamicul se oprește și începe să tragă artileria lui mai puternic, atunci tu evacuezi poziția și lași pe ai lui să vină soia. Pe urmă trage artileria ta și el trebuie să plece sunt morții și răniții care se cuvin. Pe urmă, dacă vrea, vine din nou, dacă nu, nu. La nevoie iar se întâmplă ca mai sus. Nu se trece, domnule, niciodată printr-un foc de baraj. Bine, dar ai spus singur că nu se poate compara cu bombardamentul de la Verdun și Zom. ce ar face? Acolo eram la adăpost de beton, adânc sub pământ. Bine, dar când porneați la atac afară, deasupra, pe pământ? Atunci fugeam înapoi, lăsând jumătate morți afară, iar comandantul cel mare schimba pe comandantul artileriei, care n-a pregătit atacul. Deci actul vostru de a trece peste baraș vi se pare un act de bravură? Are un surâs de sinceră ironie. Crezi dumneata serios că dumneavoastră românii sunteți mai bravi decât noi sau decât francezii? Nota autorului Acum când se tipărește această carte, e bine să adăugăm și o părere ulterioară, dar mult mai autorizată în această privință. Să crezi că pentru ca să înfrângi inamicul nu există alte mijloace decât atacul imediat, împins până la capăt, e o strategie cu adevărat rudimentară. Nu e nevoie să ai mult creier ca să o poți practica și mai departe. Germanii preparaseră, uzinaseră partea materială nesfârșit mai bine ca noi, studiaseră rolul artileriei grele, dezvoltaseră considerabil uzajul tranșeelor. Noi socoteam că moralul e destul, n-aveam în gură decât cuvântul ofensivă, marșul înainte, elanul, de la Cătană până la generalism. E foarte bine, desigur, să se insufle astfel de spirit cătanei, dar planurile generalisimului trebuie să fie bazate cu totul pe altceva.